wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid na hakika tumemuomba mtu nasi tunayajua yanayompitikia katika nafsi yake na sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake. Idh ya talaq al mutalaqqiyan anan al yamin wa ani Wanapopokea opokeaji wawili wanaukaa kuliani na kushotoni. Ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun Hadam neno ila karibu yake yupo mwangalizi tayari. Wa ja'at sakratul maut bil haqqd ma huwa ta minhu tahid. Na uchungu wa kutoka roho utamjia kwa haki. Hayo ndiyo uliyokuwa ukiyakimbia. Wa nufikha dalika يوم الوعيد نل تطوليزو باراغومو هيو ndio siku ya miaadi wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid nakila nafsi itakuja na pamoja nayo na mchungaji na shahidi Laqad kunti fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka gitaa akfa basaruka alyawma hadid kwa hakika ulikuwa umeghafilika na haya basi leo tumekuondolea pazia lako na kwa hivyo kuona kwako leo ni kukali وقال قرينه هذا ما لديعت. نا mwanzake atasema huyu niliyenaye mimi kisha tayarishwa. alqiya fi jahannam kullaka kaffarin 'anid. mtupeni katika jahannam kila kafiri mwenyeinda. manna 'lil khayri mu'tadim murib. akatazaya khairi arukaye mipaka mwenye kutia shaka alladhi ja'ala ma'a llahi ilahan akhar fa alqiyahu fi al'adhab alshadid mwingine pamoja na mwenyezi Mungu basi mtupeni katika adhabu kali wa laqiruhu rabbana ma walakin kana fi mwenzake aseme e mola wetu mlezi sikompoteza mimi balieye yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu Kala, la wa mbali qaddamtu ilaykum bilwaida aseme msigombane mbele yangu nilikuleteeni mbele onyo langu ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد بليangu haibadilishwi kauli wala mimi siwadhulumu waja wangu Allahu akbar Allahu akbar La... Nina apa, bila shaka tumemuumba mtu na sisi tunajua hata na yosemezo na nafsi yake na sisi kwa kuzijua hali zake zote ni karibu kuliko mshipa wake wa damu ulioko shingoni mwake na hicho ndicho kitu kilicho karibu mnonae watakapokutana malaika wawili walinzi mmoja anaka kuliani na mwingine anaka upande wa kushoto wakiviandika vitu vyake Hali mtoki neno ila yuko karibu nae malaika tayari kuandika jina lake na yatapokuja machungu ya kukata roho kwa haki sio na shaka ndani yake hilo ni jambo la kweli ulilokuwa ukinikimbia na baragumu litapulizwa kwa mpulizo wa kufufua watu kupulizwa huko kutakuwa siku hiyo ya kuteremka adhabu liwahidiwa. Na kila nafsi njema nambaya ya itakuja na pamoja nayo wa kushunga kupeleka kwenye mkusanyo na wenye kuwatolea ushahidi wa vitendo vyao. Wataambiwa kumtisha huyo mwenye kukadhibisha hakika wewe huko duniani ulikuwa umegafinika kabisa na haya unayosomaonekana nayo hivi sasa. sisi tumekuondolea pazia lililokuu alikuzuia usiyeone mambo ya akhera. Basi jicho lako leo linaona kwa nguvu na shaitani wake aliyekuwa mwongozi wake duniani atasema kafiri huyu alioku kwangu yuko tayari kuingia jahanamu kwa kupotezwa nani Malaika wawili wataambiwa watieni katika jahanamu kila aliyepita mipaka kwa kafiri na aliyepita mipaka kwa inadi na acha kuifuata haki na akapita mipaka kuzuiaheri mwenye kudhulumu wake haki Mwenye kumtilia shaka Mwenyezi Mungu mtukufu nani ya teremsha? Alimfanya Mungu mwengine wa kumwabudu pamoja mwenye na Mwenyezi Mungu. Basi mtupeni huyo katika adhabu yenye mwisho kali. Shetani atasema kumrudi ule kafiri. Ewe mwana wangu mlezi, mimi siye nilimfanya awe mwenye kuasi, lakini yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu mbali na haki. Na mimi nilimsaidia tu kwa kumpotoa. Mwenyezi Mungu mtukufu atawaambia makafiri na wenzi wawo. Msigombani mbele yangu hapa pahala pa, hisabu na malipo. Na mimi nilikuleteni mbele duniani onyo ya kukufuru kwenu, kukatali ndo wangu niliotuma kwenu mimi? na niani hakuamini. Hapana lo kugeuza kauli iliyo kwangu na onyo langu kwa ya makafiri motoni wala mimi si mwenye kuwadhulumu waje. Wa simu adhibu mje yote bila makosa.